Hit, autor, Gabi Schuster. În disperata căutare, muzica învăluie se prelinge evanescentă Din încăperea pătată de umbre, pe ușă, afară, sub boltă, Peste cântărețul ghemuit sub pupilă, gonește armoniile sparte, tobele, Basul, chitara străpunsă, glasul sunetului suprem și noaptea adâncă din care pleacă toate gândurile. Unde e marginea timpului? Astăzi e lună plină, să trăiești până la sens sau să rămâi înger, să rămâi înger, înger, înger. Înger Lectura Maia Martin